În anul 1872, locuia la Londra, pe Savile Row, un oarecare Phileas Fogg. La prima vedere, acest gentleman n-avea nimic deosebit care să trezească curiozitatea semenilor săi. Cu toate acestea, el putea fi socotit unul dintre cei mai ciudați și mai enigmatici cetățeni ai Marii Britanii. Era bogat acest Fileas Fogg? Fără îndoială. Însă, în ce chip făcuse averea, nimeni n-ar fi putut să o spună. Iar Mr. Fog era ultimul căruia te fi putut adresa pentru a-i El vorbea cât mai puțin posibil și îi părea cu atât mai misterios cu cât era mai tăcut. Se știa un singur lucru despre dânsul: că era membru al Reform Clubului din Londra unde își petrecea câteva ore pe zi, citind ziarele sau jucând brici. Acasă, un singur valet era de ajuns pentru a servi pe Mr. Fogg, și asta la ore fixate cronometric. Dar iată că astăzi se întâmplase un mic eveniment în viața domnului Phileas Fogg. Își concedease servitorul și acum aștepta sosirea noului valet care-i fusese recomandat. În salonul de la parter, nu se auzea decât tic-tacul pendulei care trona masivă deasupra căminului. Da, Domnule Fogg, a susit noul valet. Alright, right, poftim. să vă salut. Ești francez și te numești John, nu-i așa? Jean, dacă domnule nu i place. Jean Passepartout. O corectă care explică însușirile mele firești de a ieși din orice încurcătură. Am 31 de ani și cred că sunt un băiat înțecare, domnule. Însă ca să fiu cinstit trebuie să vă mărturisesc că am avut multe meserii în viață. Am fost cântăreț ambulant, călăreț de circ, acrobat, am făcut salturi mortale ca leotar și am dansat pe frânghie ca blondă. E, pe urmă, ca să dau un scop mai folositor talentelor mele, am ajuns profesor de gimnastică, iar în ultima vreme am fost sergent de pompier. Da, domnule, trebuie să știți că am la activul meu niște incendii remarcabile, absolut remarcabile. Acum cinci ani am părăsit Franța și vrânță gust viața de familie, am devenit valet în Anglia. Ori în clipa de față, fiind fără serviciu și aflând că domnul Filias Fogg este cel mai punctual și cel mai sedentar om din Marea Britanie, m-am prezentat la domnia sa cu speranța de a trăi aici o viață liniștită, patriarhală și pașnică de nici care pentru unul ca mine care am... Poftiți? Vorbești în continuu de un minut și 34 de secunde. Timpul prevăzut pentru angajarea lumii era de 1 minut și 30. L-ai depășit cu 4 secunde. Deci servicii de lumii nu mă interesează. Ești palavragiu, ca un francez. Îmi pare nespus de rău, dar mă văd obligație, reamintesc domnului cu tot respectul, că un alt palavragiu de francez, pe numele lui Napoleon Bonaparte, a făcut să amuțească într-o vreme gurile multor englezi. Vale. Nu sunt încăparetul dumneavoastră, domnule, mai iertați. A, a fost o brăznicie sau o cutezanță? Un pic de demnitate, dacă vreți să-i spunem neapărat într-un fel. Sunt francez, domnule, nu uitați. Da, n-am uitat. Observ că ai totuși o trăsătură britanică, îndrăzneală. asta îmi place. Cunoști condițiile mele? Da, domnule. Repete-le. Prima? Punctualitate. A doua? Punctualitate. A treia? Punctualitate. Bine. Ai ceas? Da, domnule. Ce ora arată ceasul dumneavoastră? O clipă, domnule. Ora 9 și 28 de minute. Ești în urmă. Nu se poate, domnule. Iertați-mă. Îl am de la bunicul meu care... E în urmă cu 4 minute. N-are importanță. Totul e să știi diferența. Deci, Începând de astăzi, miercuri, 2 octombrie 1872, ora 9.32 de minute seara, ai intrat în serviciul meu. Domnule... La ora 9.40 vor sosi câțiva prieteni de la club. Îi introduce aici, în salon. E prea bine, domnule. Și vă mulțumesc că mi-a acordat încrederea și... Peste 5 secunde, fostul meu servitor, James Foster, va veni să-ți dea în primire cheile casei. Da? Pe 5 stele, domnule... Sunt exact 5 secunde. Timpul prevăzut pentru predarea serviciului este de 7 minute și 55 de secunde. La orele 9 și 42 de minute, dumneavoastră vei ieși pe poartă, nu e așa? Falsă? Da, domnule. Alright. Pe cinstea mea, dacă la muzeul figurilor de ceară n-am văzut oameni mult mai vii decât 9-ul o stăpân. Omul ăsta e mai curând un cronometru ambulant. Trebuie să te obișnuiești. O adevărată mașină. Totuși îmi place și cred că o să mă înțeleg bine cu dânsul. Eu ce o doresc. Vezi dumneata, eu am avut o tinereță destul de vânturată. Visam în post liniștit unde să mă odihnesc și să mă refac. M am săturat de hoină reală. Mister Fogg este tocmai ceea ce îmi trebuia. Un om de casă, potobit și așezat. O să duc și eu în sfârșit o viață tihnită. Au, au sosit oaspeții. <coughs> dute și deschide. Da. Bună seara, domnilor! Popsiți în salon. Mr Fog vă așteaptă. Oh, bună seara! seara, seara, seara. Beneriți, După cum vedeți, masa de bridge pregătită. Sper că nu te-am făcut să ne aștepți, dragă Fog. Aveți o întârziere de 30 de secunde. Oh, oh. oh. V-am spus secunde. eu că o să ne cronometreze. Dragul meu, foc, întârzierea vine de la micul nostru Stuart. De ce de la mine? Ne-ai la club ca să așteptăm ediția de seara ziarelor. A meritat? De ce anume merita? Cum? Dumnezeu n a aflat încă foc. Furtul de la Banca Angliei. O lovitură sensațională. N-am ieșit azi după amiază. Un necunoscut. să comunic ceva, servitorul Domnul Asunați, Peste 5 minute, adică la ora 9 și 46, vei aduce tava cu carafa de porto și cu paharele de cristal din sufragerie. Am înțeles, domnule. Te ascult, continuă, Povesta Povestea e foarte simplă. Un individ a înhățat o servietă cu 50.000 de lire sterline de pe ghișeul casierului principal și dos a fost. Nome expeditiv. Oh, îl vor prinde repede. Tocmai așa le spuneam. Toată poliția a fost pusă în urmărirea lui. Nu există o singură țară în care hoțul s-ar putea refugia fără fi descoperit. Te înșel, dragă Samuel. La urma urmei, pământul e destul de mare. A fost. Cum adică a fost? Ce? Nu cumva pământul s-a micșorat? Fără-ntoială. Fogul are dreptate. Pământul s-a micșorat fiindcă îl străbați de zece ori mai repede decât acum o de ani. Dragă, Samuel, trebuie să mărturisesc că și dumneata și fog aveți un fel foarte năstrușnic de a glumni. Adică de ce spuneți că pământul s-a micșorat? Fiindcă îl poți înconjura acum în trei luni? Fără 10 zile. Poftim? Da. Numai da. în 80 de zile, dragă, Samuel. Da, într-adevăr, ziarul Morning Chronicle a publicat de curând un calcul al itinerarului în jurul pământului și erau socotite exact 80 de zile! Asta Ora, fără să pui fi. la socoteală timpul prost, naufragile de la ieri, atacurile bandiților... Dar totul a fost prevăzut. Teoretic, poate, dragă Fog, hmm. dar practic. În practică e la da, fel, da, dragă da, drag. Stuart. Da, da. Tare aș vrea să te văd făcând această ispravă, domnule Fog. Nu depinde decât de ta, domnule Stuart, să plecăm împreună. Aș putea paria însă pe orice sumă, că o asemenea călătorie și în asemenea condiții este imposibilă. Prin e <laughs> foarte posibilă, dragă E bine, fă-o, dragă Fogg. Ocolul pământului în 80 de zile? Da. Mă învoiesc. Cum? Dumneata, crezi că eu glumesc? Un englez nu glumește niciodată când e vorba de un rămășag. E bine, da, domnule Fogg, pariez 4.000 de lire. Oh, nu. Ah! să ai răzgândit? Nu patru ci 20.000 de mii de lire. Oh, 20 oh, de lire! Spun de prin soare pe 20.000 de mii de lire că pot face ocolul pământului în 80 de zile. haideți domnilor, să nu facem dintr-o glumă o imprudență. O, oh, dragul meu, focul, pe ce naiba sunt... Uh... Douăzeci de mii de lire. Știu Le poți pierde din cauza unui întârziere neprevăzute. Nu există neprevăzut acolo unde totul e calculat. Oh, dar bine, domnule, va trebui să sări matematic din tren pe vapor și de pe vapor din tren. Voi sări matematic. Nu, <gânt> nu. No, no. Nu, nu, Oh, E o nebunie. Nu se poate admite așa ceva. Stuart, spune și dumneavoastră. Dacă domnul Fog vrea să se joace cu banii. Nu, ce mm -hmm. să mai lungim vorba. Am 20.000 de lire depuse la banca fraților Bering. Le risc bucuros. Primiți rămasajul? Samuel, ascultă. Eu nu am toată suma, dar dacă vrei să intri partaș cu mine. Da, da, da, da, da, da, da. Uh, primim. Da, da, da dragul meu foc, primim. All right! Mm. Mm. Și cam pe când ar fi plecarea? Chiar acum. Ce? Chiar în noaptea asta? Trenul de Dover pleacă la ora 10, oh. adică peste 14 minute. Oh, oh. Voi lua acest tren. Oh. <laughs> Cine? Cine? Dragul meu foc, dar da, E prea că mult, nu? Și exagerat. Domnilor, vă rog să nu mai pierdem vremea. Iată, ci un cec asupra sumei de 20.000 de lire. Azi e miercuri 2 octombrie, deci, dacă sâmbătă de 21 decembrie nu sunt înapoi, banii vă vor aparține. Hă, bă, domnilor, stați, da. fiind vorba de sume atât de mari, propun să facem un act scris. De acord. În timp ce redactați, eu voi trece dincolo să-l anunț pe servitorul meu. Ați tu? Aici sunt Mr. Fogg. Gata. Am așteptat ca pentru a arate 9 și 46 fix pentru ca să aduc tava. Ia uitați-vă ce frumos am aranjat. Băi, că am încărcat. N-are face. Vă rog să observați că o aduc cu îndemânarea și siguranța unui acrobat. Perfect. Servește cât mai repede pe domnul din salon, fiindcă peste 12 minute plecăm spre și vârșitale. <coughs> Cum? Plecați? Plecați în călătorie? Plecăm, am spus. Am doi. Vom face ocolul pământului. Paspartul. Pas, Ce înseamnă asta? Mi-a făcut Sândar bună de serviciu. Vă rog să mai să mă vă rog să mă, -mă. Adică n-am... N-am auzit prea bine. Ocolul pământului? Adică pornim în jurul... Da, înconjurăm pământul în 80 de zile. Vezi, dar că n-avem nicio clipă de pierdut. Bine, dar, dar... Dar ce? Pregătirile diamantane? Niciun diamantan, Doar un sac de călătorie cu două cămăști de lună și trei perechi de cearat. La fel și pentru dumneata. Restul vom cumpăra pe drum. Cum, domnule? Cum să... De ce? Valet, îți so. atrag atenția că pui cam multe întrebări. Ia mantaua și pătra de călătorie. Vezi să ai ghete bune. Adică de altfel o să mergem puțin pe jos sau chiar deloc. Haide. Eți acord un minut și 50 de secunde ca să fii jos la ieșire, gata de drum. Ai înțeles? Un minut și 50 de secunde. Nu ai bine treabă. Și eu care visam să duc o viață liniștită în casa asta. Păi, acolo pe Asta îți lipsea, dragă, pe La întoarcere, domnulei unde vreți să cronometrăm sosire? Aici sau la club? Eu aș propune la club. Membrii reform clubului vor fi fericiți să asiste la câștigarea cele mai originale prinsori care s-au încheiat vreodată în Anglitera. Arbitrul Rămășagului va fi președintele nostru, profesorul Armstrong. Right. Ce oră de sosire alegem? Trebuie stabilit și asta. Eu aș propune ora la care pleacă trenul dumneavoastră asta seară. Adică ora 10 seara. All da. Dacă sâmbătă 21 decembrie 1872, orele 10 seara, n-am intrat pe ușa Reform Clubului, cele 20.000 de lire sunt ale dumneavoastră. Cât se poate de clar, reform. Atunci, domnimele, vă propun să ieșim. Eu o stație de drăsuri chiar în fața casei. Dar valetul de mai are timp încă 4 secunde ca să coboare scara și... uite Am A coborât mult mai repede, venind de-a verbele acum. Valet. Valet. Iertare, domnule, mă gradeam și m-am împiedicat și n-am putut să mai... Să mai. Stop! Stop. Nu știu cum ai ca pompier, însă ca acrobat mi se pare că nu faci nici două parare. Ai luat tot? Totul, domnule. Alright, Chiamă o trăsură. Da. Hei! Girșari! Girșari! Tragele pe te -oace. Hai omule, hai mai iute! Hai, hai, să dai ca că scapăm pe noi, auzi? Palet! Palet! Gră... Dar... ce agitație asta? Dar... Ce-i cu dumneata? M-ai Dumnezeu, să fie cu dar ne grăbim, nu? Oare dacă ne grăbim, trebuie să... să nu întârziem. Adică vreau să spun Stop. că nu... Fii mai calm, băiete. Este exclus să întârziem. Am calculat totul. Vom fi în vagon cu 5 secunde înainte de pornirea trenului. Augusto coteală, 5 secunde înainte de... Deci dacă îi sare caul lui Vropodcoavă? Nu se sară. Domnilor, și acum cred că este momentul să vă spun, rămâneți cu bine. La revedere, La revedere domnule. La revedere, domnule. Oh, domnule. Oh, oh. Oh. Și nu uita că trebuie să fii înapoi. În 80 de zile. Alright. Paspartou, da? Poți spune și să pornească? Mie, domnule. Gaga. Da drumul. Și ține minte tot timpul că ne grăbim. Ha. Ce întâmplare ne domnule. Pe ce înseamnă? Tocmai mă gândeam că Ramna dumneavoastră o să se duc și un drive. Stop. Stop. Vale. Aș fi bine să te obișnuiești a vorbi cât mai puțin când nu ești întrebat. Da, bine. Da, bine. Hei! ce hey! ce Vale? E că grabă, în zăpățeala am uitat să... Am, am uitat să sting becul de gaz din camera mea. Nu face nimic. Becul arde pe socoteala dumitare. Părăsind Londra, Mr. Fogg nu prevăzuse marele răsunet pe care avea să-l aibă plecarea sa. Honorabilul gentleman fus socotit drept un nebun, un maniac, iar colegii lui de la Reform Club fără dezaprobați că puseser acest neobișnuit rămășag. Între timp, domnul Phileas Fogg parcursese cu trenul și cu vaporul o bucată de drum în care etapele principale se succedaseră astfel. Londra, Paris, Torino, Brindisi, Canalul de Suez, Bombay. De la Bombay, Mr. Fogg împreună cu valetul său se urcaseră în trenul care trebuia să-i ducă la Calcutta. Odată cu dânsii, luase loc în compartiment un al treilea călător pe care domnul Fogg îl cunoscuse pe vapor. Era generalul de jandarm, Sir Francis Cromarty, care se ducea la garnizoana sa situată în apropiere de Benares. Generalul era un om instruit, care ar fi putut da multe informații asupra vieții și obiceiurilor din India, dar domnul Fogg nu se arăta deloc curios să le afle. Dânsul nu călătorea, ci descria o circonferință. Era un corp care parcurgea orbită în jurul globului terestru, după legile mecanicii raționale. Și atât. La 50 de mile distanță de la Habat, Trenul se opri într-o mică gară. Linia ferată nu fusese terminată și călătorii erau obligați să ajungă la Allahabad prin propriile lor mijloace. Cum toate vehiculele din micul cătun unde se opriseră fuseseră închiriate repede de ceilalți călători, se părea că Mr. Fogg nu va mai ajunge la Calcuta înainte de plecarea vaporului de Hong Kong. Dar Passepartout descoperise un mijloc de locomoție extraordinar, un elefant, pe care domnul Fogg îl cumpără de la un indian cu o sumă frumoșică. După aceea porniră prin desișul junglei spre Lahabad, Îl luară cu dâns bineînțeles, și pe generalul Cromarty, cu care paspartu schimba din când în când impresii pe șoptite. A furisită treabă, domnule general, și cu elefanții ăștia. Te scutură mai rău ca în crânciov. Da. În schimb, mergem destul de repede. Iată, e abia ora 12 și... Să avem iertare, domnule, dar ceasul meu arată ora 8 dimineața. O fi rămas în urmă. <gă> Știu, cu 4 minute, nu cu 4 ore. Asta e un ceas de familie pe care l-am moștenit de la străbunicul meu, care l-avea și el de la... Atunci ai rămas la ora Londrii. Cum vine asta la ora Londrei? Dar și aici e altă oră? Desigur. Stăpânul dubitale merge neconteniți spre est, uh -huh. adică în întâmpinarea soarei. Asta înseamnă că zilele se scurtează cu câte patru minute la fiecare grad. Trebuie să-ți potrivești așadar ceasul după ora locală a fiecărei țări. <laughs> ba să mă venească, Dumnezeu, domnule. Eu de ceasul eu nu mă ating. Să rămână el la ora Londrei și. Celelalte ceasuri la ora lor. De altfel. Iată, parcă se aude ceva. Căluză, ce e asta? Nu știu, domnule ofițer. Dacă vreți, ne oprim puțin aici și eu mă duc să văd cine face zgomotul ăsta. Du-te! Credeți că era neapărat necesar să ne oprim, domnule general? Cred că da, domnule Foma. Regiunea asta este locuită de o populație ostilă călătorilor străini. E mai prudent să nu intrăm în contact cu dânsa. Se călăuza. Sahib! Sahib! Ce? O procesiune de brahman se îndreaptă spre noi. Cât că e mai bine să rămânem ascunși în desiș până trece. Foarte bună idee! Dumneavoastră ce spuneți, domnule Fogă? Cum doriți dumneavoastră? Numai să nu dureze prea mult, fiindcă timpul meu este riguros calculat. Ia, uitați-vă! Au apărut pe potecă. Parcă ar fi o procesiune pentru plaie cum se face pe noi din Bretania. La ce ori fi cărând statul ăia cu patru brațe? E zeița calii, zeița dragostii și a morții. Domnilor, priviți bine -mi mijlocul cortegiului. Vedeți o femeie tânără pe care o târâsc patru vlăjgani îmbrăcați în odăști scumpe? Sunt patru preoți, patru brahmani, cum le spun hindușii. Da, de ce o târâsc așa? Parcă la moarte? Chiar acolo cum? E un sutii, nu e așa că Da, sahib. ce e acela un sutii, da. domnule, era? Un sacrificiu omenesc, însă un sacrificiu așa zis voluntar. Observați litiera pe care o poartă o gardă înarmată în urma femeii. Da, da. E un om în ea, un bătrân îmbrăcat în straie bogate. Stă răsturnat pe perne. He. Cum treacă-o fi dormind în hârmăraia asta? Nu doarme, e mort. Ce? E un prinț indian, un rajah, soțul femeii pe care o tărăsc brahmanii. Ah. Și, de ce? Și de ce? Mai există încă asemenea obiceiuri. La moartea soțului, femeia lui este arsă de vie împreună e? cu trupul celui decedat. Arsă de vie? Ce idee? După părerea mea, asta e un asasinat. Dar femeia de ce se supune la urma urmii? Femeia pe care o vedeți trecând, este o hindusă de rasă parsă din Bombai. Rămas orfan a fost smăritată silnic cu acest rajac bătrânt de bundălcund. După trei luni, el a murit. Știind ce o așteaptă, femeia a încercat să fugă. Dar rudele mortului au prins-o și au silit-o să declare că primește să se sacrifice după obiceiul sfânt. loși. Unde o duc, știi? Am auzit că sacrificiul se va face la pagoda din pilajii, la o jumătate de mine de aici. Când? Chiar în seară. Acum... Putem pleca! Sahib, convoiul s-a îndepărtat. Domnilor, ce-ar fi să o salvăm pe femeia aceea? Fi Formitabilă idee, Mr. Fogg! S-o salvăm! Dar da, întâlzierea? Mai am încă 12 ore câștigate pe drum. Pot să le folosesc în acest scop. Iată te uită! Dar, dumneata, este un om de inimă, domnule Fogg! Uneori, când am timp... e teamă că nu o să putem face nimic. Femeia e închisă în Preoții au înconjurat pagoda cu două rânduri de pasnici. Dacă aș face eu singur o încercare... Ce trece prin minte, băiete. Hei! ce asta? Priviți acolo, în stânga pagodii. Au terminat pregătirea rugului. Peste câteva clipe pe va sacrificiul. Acela-i rugul? Mmm. Da. ce cu trupul pe care îl așează deasupra? E leșul îmbălsămat al rajacului, care va fi ars odată cu văduva sa. Uitați-vă, au deschis ușile pagodei. Domnule foc. am o idee! Inutil, nu intră în îndătoririle unui valet, să aibă idei în prezența stăpânului său. Dar e foarte... Stop! Sto-a încă un cuvânt și ți primești preavizul de concedieri. Ue, dar... Gata! Am tăcut. Au scos victima. O spre rug? Să ne apropiem tiptil. Dansurile și strigătele lor rituale o să ne acopere prezența. Să ținem armele gata pregătite. Paspartu, nu te depăta depărta prea mult. Ne aveți grijă. Vreau să fiu cât mai în față. Au întins-o pe lângă soțul ei. Urmează dansurile sfinte. Domnule general, voi încerca să mă repet printre ei cu revolverul în mână. E, dar e o nebunie, domnule Foc, nu vă las. susțineți te cu câteva salve bine sintite. Unde-o fi paspartu? Paspartu? Paspartu? Ah, ne ascultă totul ăsta. Nu se poate, domnule Foc. Uitați-vă ce e acolo. Chiar dacă ajungeți la rug, nu o să mai puteți trece înapoi, și încă cu trupul femeii în brațe. Au dat focul rugului. E cu neputință să se răzviți prin mulțimea asta delirantă. Dar ce ce fi acolo! S-a întâmplat ceva? Fug în toate părțile! Sahib, nu vedeți acolo? Acolo, pe rug. Bătrânul la jac nu e mort. Se mișcă! Adevărat! S-a ridicat în picioare. Ce face cu femeia? A luat-o în brațe. O strânge la piept. Sahib! E o minune! Minune a zis cali! Nu voi uitați într-acolo! E primește de mari! Extraordinară întâmplare! Au căzut toți cu frunțile la pământ! Rașacul a coborât de perug! rug! de foc e nemaipomenit! Vine încoace! Într-adevăr! Da, da, La noi vine! miște foc! miște foc! de bombe! Dar acesta e... E pasportul în persoană. Repede, mister Fogg, ajutați-mă să plecăm repede până nu descoperești așiretlicul. lasă mi mie pe doamnă. De Cred că e leșinat. Ridică-te călăuză, nu e nicio minune. E doar o ispravă de-a flăcăului nostru. Pregătește elefantul, pornim în goana mare. Arată! Toată lumea sus! Ne-au descoperit! La drum! Bravo, băiete. ești un viteaz. Dar cum de-ai reușit să te strecori până la Domn <gătări> Domnul general, uită că în tinerețea mea am fost profesor de gimnastică și acrobat la circ și... Urmă am urmă, fumul, flăcările. Îmi permit să vă spun că am fost și pompier. Pe cinstea mea, domnule general, am fost sergent de pompieri. Și vă rog să credeți că am la activul meu niște incendii remarcabile. Absolut remarcabile. Toate incendiile tale, băiete nu fac doar? Ban, pe lângă acesta, în care ai fost nu numai pompier, dar și un rajat bătrân, decedat și îmbălțămat. Mie însuneți. Meriți toate felicitările. Nu-i așa, domnule Fogg? Alright, cred că da. Odată ajuns la Lahabad, Mr. Fogg porni mai departe cu trenul. Tânăra femeie îl rugase pe Mr. Fox să o ia cu dânsul până la Hong Kong, unde avea un unchi la care vrea să se refugieze. La Benares, Sir Francis Cromarty se despărțese de prietenii săi îndreptându-se spre cantonamentul trupelor sale. După aceea, călătoria s-a desfășurat fără incidente. În ziua de 15 noiembrie, domnul Phileas Fogg împreună cu soțitorii săi cobora din tren la Calcutta. După itinerar, sosea tocmai la ziua fixată, astfel că se putu îmbarca imediat pe vaporul care făcea cursa Calcuta-Singapore-Hong Kong. La Hong Kong, sosea însă cu o întârziere de 24 de ore din pricina vremii nefavorabile. Din fericire, vaporul pentru Yokohama nu plecase până la ora aceea, având de făcut o reparație la mașini. Domnul Foc porni deci împreună cu paspartu și cu tânăra hindusă în căutarea unchiului ei, Urmând să meargă după aceea la vapor Din nefericire, paspartu a adus o veste la care nimeni nu se aștepta Domnule Foc, unchiul, doamne, nu se mai află în China de un an Cum? M-am interesat a toți vecinii, doamne A plecat, pare, în Olanda Cum? Adresa nu o știe nimeni Ce încurcătură! Acum ce să fac, domnule Foc? Foarte simplu, veniți cu noi în Europa Cum? Nu pot să abuzez. Nu abuzeați deloc și prezența dumneavoastră, nu-mi stânjenește cât și de puțin programul. Paspartu? Da, domnule. du și oprește trei cabine pe vapor. Eu merg la un restaurant cu doamna iar peste o oră și jumătate ne întâlnim la debarcader. Prea bine, da. domnule. Vă doresc poftă bună. Mulțumim. E... Dracii. Mi se pare că nu mai știu încotroie portul. O clipă, te rog. Ha? Ce doar domnule? Vreau să-ți vorbesc despre o chestiune foarte serioasă. Mie? Poate mă confundați, domnule. Singura chestiune serioasă din viața mea a fost atunci când m-am născut. Hm? Ori despre asta nu mai avem ce discuta acum, fiindcă e prea de ziua. Stai! stai. E vorba de stăpânul dumitale. Stăpânul meu? De unde-l cunoști mai da pe până mine. V-am urmărit. Sunt pe urmele voastre de când ați plecat din Europa. Nu îți dai seama de ce? Nu, domnule. Sunt inspector de poliție. Inspectorul fix! Fix? Fix? Din administrația metropolitană. Domneata? Dumneata? Inspector de poliție? Da, fix. Iată legitimația. Mă rog, ce are poliția cu mine? Hmm. Cu domneata, nu avem nimic. Atunci. Stăpânul dumnealui, însă, trăhar. Domnule, sau nu? Păi, soia lui n-a fost decât un pretext ca să pot aplica în grevă din Londra. De ce? Nu înțeleg. În ziua de 28 septembrie la Banca Anglii s-a săvârșit un foc de 50 de lire. Semnalmentele horțului sunt semnalmentele lui Mr. Fogg. Nu, nu se poate, domnule. Stăpânul mă este omul cel mai cinstit din oh, lumea. De unde știi, dumneata? A intrat în slujba lui chiar în ziua plecării. Însuși, ce vreți de la mine? Iată ce. N-am primit încă mandatul de arestare de la Londra. Ajută-mă să-l rețin pe Mr. Fogg la Hong Kong vreo două-trei zile. Dacă mă ajuți. Voi împărți cu dumneata privă de 2000 de lire părătiți de banca Angliei. Eu? Eu să... A, niciodată! Domnule, bagă de seamă! Să-mi trădezi stăpânul? Nu, domnule, inspector. Fix! Fix! Indiferent cine ar fi el. No, eu sunt dintr-un sat, un asemenea pâine nu se mănâncă. Refuz, vă să zică! Refuz! Vrei să fie stat ca partaș? Eu părtaș? Mă faci sărut, domnule. Mm. Dacă am preferat eu să ajung servitor, îți dai seama că în ceea ce privește cinstea sunt Iremediabil, și apoi de dumneavoastră da, nu ai încă nici măcar mandatul de arestare pentru Mr. Fogg, dar mi de pe-al meu. Am onoarea domnule. Stai, stai, stai! Ascultă, Domnule, e sigur că Mr. Fogg e un om cinstit, categoric, și că el n-a fugit din Anglia pentru a dispărea prin cine știe ce continent, ci că face cu adevărat acolo colo pământului. Mă convind de asta a zi de zi Foarte bine, îți propun atunci un pact, un... nu pricep. Dacă Mr. Fogg părăsește posesiunile engleze, mandatul de arestare nu să mai folosească la nimic. Dar ci înainte mi-ar trebui un act de extradare, ceea ce e mult mai complicat. Bravo, tot nu înțeleg. Ah, și ce să nu povedești nimic despre convocbirea aceasta. De azi înainte vă voi însoți și un tip oficial sub un pretext oarecare. Dacă domnul Fogg se întoarce în Anglia, interesul meu este să-l urmez pas cu pas, să fac tot pentru a-l readuce acolo nevătamat și a-l prela Adăug că interesul dumnei este același cu al meu. Cum adică? Fiindcă mai în Anglia vei știi dacă ai fost în serviciu unui târhar sau unui om de treabă. Poți să contez așa pe artă, discreția dumnei de om onest? Mă rog, dar cu o condiție. Oh, Și-anume? Dacă odată ajungi în Anglia să dovedește că Mr. Fogg este un om cinstit, voi avea onoarea domnule... Fix! Fix! Să-ți tragă o mamă de bătaie, cum numai un francez în furie poate să-ți dea. Iar dumneata domnule. Inspector, fix, fix, nu vei avea, bineînțeles, nicio pretenție. Fix, fix, de acord. La 3 decembrie, după o liniștită traversare a Pacificului, Mr. Fogg, împreună cu însoțitorii săi, debarca în portul San Francisco. După socotelele sale, nu era nici în pierderi și nici în cu vreo zi. Mai avea 18 zile la dispoziție pentru a ajunge la Londra și Mr. Fogg părea foarte încrezător în reușita sa. Chiar în seara aceleași zile, gentlemanul nostru pornea cu trenul spre New York, într-o călătorie de-a curmezișul Statelor Unite ale Americii care trebuia să țină șapte zile. Timp de două zile, drumul decurse fără niciun incident. Paspartout se făcea că nu-l observă prin inspectorul fix care luase loc în colțul celălalt al vagonului. În cea de-a treia seară, tocmai când garnitura se apropia de capătul de fileuri care traversează munții stâncoși, locomotiva scoase câteva fluierături repede și trenul se opri. Asta. De ce am Ce aici? s a întâmplat? Poate e un accident? Vă propun să coborăm, domnilor. Eu îmi ca să ne mai dezmărțim, da? E acolo un grup de oameni în jurul cantonierului. Haideți, poate aflăm ceva. Da. Ce nu, nu, nu, nu domnilor, nu se poate trece. La o milă de aici se află un pod suspendat peste un torent. Ei bine, podul de la Madison Bow se și n-ar mai suporta greutatea trenului. Pe naiba, atunci ce facem? Prindem rădăcine aici în zăpadă? Domnii pasageri vor trece podul cu piciorul. Iar odată ajungi dincolo vor aștepta sosirea unei garnituri speciale de la Omaha care se-i ducă mai departe. Ce întârziere ne provoacă asta? Vreo 10 ore. Este cu Înseamnă să pierd legătura cu vaporul care pleacă la 14 decembrie la New York la Liverpool. Domnule, asta vă privește. Dar trenul nu poate trece, grinzile sunt gata să se prăbușească. Iată cum se prezintă o călătorie prin această minunată regiune americană. Mă iertați că mă amestec în vorbă. Sunteți englezi, domnule? Ca și dumneavoastră, domnule. Mă numesc Fix, Inspectorul Fix. Și eu trebuie să ajung cât mai repede la New York și de acolo în Anglia. Dacă rămânem aici 10 ore, putem să coti primul vapor spre Anglia ca și pierdut. Ori asta pentru interesele mele ar constitui pur și simplu o nenorocire. Oh, și pentru ale mele la fel. Ah, dacă am putea sări dincolo de podul ăsta blestemat. Să sărim, ați spus, domnule. Un moment, cred că exclamația de noastră spontană cuprinde în ea Singura soluție posibilă. La ce te gândești, domnule Foc? Dați-mi voie mai întâi să fac prezentările. Domnul Inspector Fix, care s-ar putea să fie salvatorul nostru, doamna Auda și Jean Paspartu, valetul meu. Deosebit de încântat. Și noi așezi de la domnul Fix. Și acum să încercăm a pune în practică ideea pe care ne-a dat-o compatriotul nostru. Paspartu? Da, noi. Ai 15 secunde ca să-mi aduci aici pe mecanicul trenului. Bine, domnule. Mă trisesc că nu ghicesc planul dumneavoastră, domnule Fogg. E în funcție de o mare îndrăzneală, domnule Fix. mi-te mm. fog. iată-l pe mecanicul trenului. Numele dumii tare, domnule. Hărăi, mm. Ce sumă atinge într-un an salariul pe care primești numea ta din partea direcției căi ferate Union Pacific Road? Păi, vreo 4.800 de dolari, domnule. Alright, îți ofer imediat salariul lumei pe un an ca să ne treci dincolo. Pe pod? Pe pod. Cu trenul acesta? Cu trenul acesta. Podul amenință să se prăbușească, domnule. N-are importanță. N-are ce Cred că dând garniturii maximum de viteză ar fi o șansă să trecem. Domnule... Doamne, e o idee foarte nu știu cum... Există o explicație tehnică. Mergând cu o de mile pe oră, trenul aproape că nu va mai apăsa pe șine. Viteza îl va face să-și piardă greutatea, pricepi. Vom sări, ca să zic așa, de pe un mal pe altul. Și dacă podul nu se va prămuși din prima clipă, în a doua noi vom fi și trecut. Eh? Ce zici? Ai 10 secunde ca să te hotărăști. Păi... Eu știu, domnule, suma de care vorbeați el la dumneavoastră? Din clipa când vei spune da, va fi la dumneavoastră. Da. numărul repede, 4800 de dolari. Îndată, 4800, am pregătit suma, domnule. Redoul mecanicului. Da, da, să încercăm. Avem 5,5 ca să trecem. Chiar 80%. Se pare că pasagerii sunt de acord cu ideea noastră. Să în Trebuie să crește cu fie ce secundă! Avem 80.000 pe oră! Ce 80? 100 pe puțin! Fodul! Fodul! Fodul! Fodul! Ce? Codul- S-a prăbusit! Alright. Dar după ce trecutem, așa cum am prevăzut. Exact! Nu pot să nu v-admiri, domnule foc! Mulțumesc! Ei, ce e asta? E o de călăriți. Conduți că de noi, la blochile, tăiați! Domnilor, domnilor! Sunt un atacat de bandiți. Domnului Foc, cine facem? Fiți liniștită, doamnă. Toți cei care au arme să treacă la ferestră. Vedeți focul asupra bandiților. Foc, foc, foc! foc! foc! foc! A! A! A! Ne vor răspi, sunt peste 100. sută. S-au urcat pe scări din mers, Sunt, după obiceiul lor. Auziti cum aleargă pe deasupra vagoanelor! Ați făcut-o! Baricadează da. cu bagaje! Degeaba, vor intra pe fereastră. Sunt agil ca niște mai mulți! Ne vor macela până la unul! Da. Dumnezeule, suntem pierduți! Ne da. vom apăra cu prețul vieții, doamne! Hei, Au Am la aterestre din mijloc! Fo! Fo! Fo! Fo! Nu putem face nimic ca să scăbăm de banda asta? Ar fi o singură cale, dar trebuie mult curaj! Vorbește! Ne apropiem de gară, Chernei, unde se află un port de soldați. Dacă oprim acolo, soldații ne vor putea veni în ajutor. Păi să oprim! Da, dar cum? Pe locomotivă sunt acum bandiți. Probabil că l-au și urcis pe un mecanic. Ei conduc garnitura! Atunci să ne cruiem până la locomotivă! E cu neputință! Bandiţii sunt peste tot, pe scări, pe platforme, pe dâmpoare. Un singur drum ar fi, pe dedesubt. Pe dedesubt, pe dedesubt, acum cum de sub, că un cap? Dar trebuie să fii acrobat ca să te poți pe sub până la... Da. Și cât mai avem da. până la fortul acela? Câteva minute, cel mult. E regulă. Mr. Vogler, voi încerca să fac drum pe sub barboane. Dacă ajung la locomotivă, voi da semnale prea lungi de sirene. tu mi acordat 5 minute ca să... -mi... Nu! De ce? Conductorul a spus clar, trebuie să fie acrobat ca să... Păi, dar sunt! Adică am post! Domnul a uitat de meserile mele originoare. Domnule foc, lasă-ți! Oh, hai, right, Merci, domnule! Poate e gravă! Nu mai avem conțe! Eu ce mai am, ne vom tuta cu cum? Domnule! Vom face tot ce ne în putință. Încindeți-vă să panchete, da vă doamne! domnule! Domnule, foc să te pierduți! Uitați-vă, bă, au blocat ușuri și ferestre! Peste câteva clipe vor să rin oh, Ce păi cregaveți? Ne predăm să o chemăm în da, de unde o chem, hai? Ne batem înainte ce facem? Ne barcăm, ne batem! Portul! Se vede portul! Dacă nu ne oprim acum! Viza crește, falcă! Semnalele n-au auzit, semnalele lui Paspartu n-au no, ajuns! Bine! Am numit-o la bun! s-a sfârșit! O zi! -ti? O zi! Semnale! SEMnale! Suntem salvați, domnule. Așa se pare. Uitați-vă, bandituri, i-au URA! URA! la fața locului să fac o anchetă. videază nostru paspartu. Ce spuneți de isprava lui, de curajul lui, de îndemânarea lui domnule? Ora e un excelent acrobat. Cum e foc? Cum foc? Ce este domnule inspector? Pare dumneavoastră, francezul a fost răpit de bandiți. Nu se poate. Ba da. Bandiții au dispărut cu el și cu încă vreo câțiva pasageri. paspartul! paspartu cine face domnule? El vom Poc? salva. A, mă tem că nu. Trenul pleacă mai departe peste câteva clipe. Au ca pe locomotivă un mecanic militar! Toată lumea în vagoane, poftiți în vagoane, domnilor! Peste trei minute plecăm? Eh, Auziți, plecăm, Domnul inspector, am să vă rog să o pe doamna până la New York. Eu? De ce? Și domnule Eu rămân. Trebuie să-l găsesc pe paspartul. Și-o să-l găsesc mort sau viu. O, oh, domnule, foc! Domnule, dar e o nebunie. Ați spus că aveți o dată fixă de întoarcere la Londra. Din păcate, da. 21 decembrie seara. A, suntem în 8 decembrie. Dacă vă întrerupeți drumul aci, înseamnă că ajungeți la New York, cu o zi și deci nu mai prindeți vaporul de Liverpool, toate astea nu vă păcumesc cu nimic? Mă ruinează. Și atunci? Rămân. Domnule Foc, vreți oare să las pieirii pe acest francez curajos, căruia toți cei de aici te dorăm viața? Nu, domnule inspector. Rămân. E necrezut, totuși. Doamnă, îngădiți mi să vă strâng mâna și să vă doresc drum bun. Ne vom revedea la New York peste. Nu, domnule Foc, rămân și eu cu dumneavoastră. Doamnă, e inutil să insistați. Sunt tot atât de hotărâtă ca și dumneavoastră. Alright, vă mulțumesc, doamnă. Un moment. În cazul acesta, rămân și eu. Am motive serioase să nu mă desparc de dumneavoastră, domnule foc. Perfect. Mai avem 25 de secunde. Să coborâm bagajele. O expediție alcătuită din soldații fortului îi să elibereze din mâinile bandiților pe Passepartu și pe ceilalți pasageri care fusese capturați. Din nefericire, operația asta îi pricinui onorabilului Phileas Fogg o întârziere de 20 de ore, astfel că el sosi la New York după plecarea vaporului de Liverpool. Paspartu era prăpădit cu totul la gândul că, din cauza lui, Mr. Fogg va pierde enorma sumă de bani pe care o pariase. Dar domnul Fogg găsi din nou o soluție. El plăti un preț fabulos și se îmbarcă împreună cu însoțității săi pe un mic vapor comercial care mergea la Bordeaux și al cărui capitan refuzase să se abate din drum. Odată ieșiți din Rada New Yorkului, echipajul pe care Mr. Fogel plătise cu bani grei, îl sequestră pe capitan în cabina lui și schimbă direcția vasului spre Liverpool. Toate astea se întâmplau în ziua de 12 decembrie timp de patru zile, călătoria de curse în bune condiții. Proprietarul vasului urla furios în cabina lui, iar Mr. Fog instalat pe puntea de comandă, supraveghea calm navigația. Iată însă că șeful mașinist veni cu o veste foarte proastă. Ești sigur de ceea ce spui? Absolut sigur, domnule. Nu uitați că de la plecare ținem toate căldările sub presiune. Și, dacă aveam destui cărbun pentru a merge cu viteza redusă până la Bordeaux, n-avem destui pentru a merge cu mare viteză de la New York la Liverpool. Și atunci, ce propui? Să reducem viteza, așteptând vânt bun o zi, două, ca să navigăm numai cu pânzele. Aștept o zi, două? Glumești, domnule mecanic. De ce? Eu trebuie să ajung la sfârșitul acestei săptămâni la Liverpool, chiar dacă voi fi sirit să merg în not până acolo. Cum vreți, domnule, dar eu vă anunț că motoarele nu vor mai merge decât cel mult o jumătate de oră tu. La ordine, domnule! adună aici pe capitan! În câte secunde? spune domnule mecanic, da. suprastructura vasului dumneavoastră este toată din lemn, nu-i așa? Da, domnule! Punțile, cabinele superioare, catargele... Iată-l și pe capitan! Cu siguranță că-i turbat de mânie! Hoci de mare! Hoci de mare! Asasini! Finiștește-te, domnule! Piratule! Am să te dau pe mâna justiției! Am să te reclam! Te-am chemat ca să-ți vorbim! Hoci de mare! bandit Stop! Te-am chemat ca să-mi vinzi vasul. Cum? Nu vând nimic! Svetoslav? Trebuie să-mi-l vinzi pentru că voi fi nevoit să-l pun pe foc. Cum? Să pui pe foc vasul meu? Da! Cel puțin puntea și supra Să, să pui, pui mea, pe foc Nu mai vasul avem meu? Vasul meu? Da. Un vas care face 50 de mii de dolari. Oferindu-ți în schimb 60 de mii de dolari. Ce? Eu te acord 5 secunde pentru a te hotărâi. v numără banii. Oh. Domnule, dar e o sumă colosală! Tocmai de aceea i-am oferit-o. Înseamnă să nu fii american, ca să rămâi neturburat dinaintea 60.000 de dolari. Nu-i așa, capitan? Da, da, cam așa. Dar corpul și mașinile basului îmi rămân mie. Da, domnule. Eh? Mai e două secunde. Răspunsul? Vine! Alright! tu? dați jos targile, tăiați-le cu topoarele și la foc! Părmă cabinele, puntea, totul! Da! da -te -te -te. Hei, găsi râna la treabă! pune cu bastu pe frot, braților! -ti. Timp de patru zile arsără catargele, ghiurile, duneta, cabinele, Lăzile de materiale, panourile din fundul calei și chiar o mare parte din punte. În schimb, domnul Foga a avut mulțumirea să debarce la Liverpool sâmbătă 21 decembrie, orele 11:40 și 40 ziua. Termenul pariului expira în seara aceea la orele 10. Ori până la Londra nu erau decât 6 ore cu trenul, așa că domnul Fox se îndreptă liniștit spre gară împreună cu soțitorii săi. Dar, iată că, odată ajuns acolo, se produse catastrofa. Inspectorul fix, care dispăruse timp de câteva minute, se întoarse însoțit de doi necunoscuți și puse mâna pe umărul gentlemanului, întrebându-l cu gravitate: Ne dorești numitul Da, domnule. În numele Domnul Foc? închis în arestul gării Liverpool, urmând să aștepte acolo sosirea mandatului de aducere de la Londra. Nu s-ar fi putut spune dacă domnul Fogg era tulburat sau nervos. El rămase ore întregi a asupra carnetului pe care își însemnase desfășurarea călătoriei și pe care o încheie acum cu următoarea mențiune. Sosită în Anglia, la terminul fixat, sâmbătă 21 decembrie 1872, adică în a 80 a zi, ora 11 și 40 dimineața, dar... Dar în clipa când domnul Fox scrise acest cuvânt, ușa arestului sări în lături și inspectorul fix năvăli înăuntru, urmat de tânăra hindusă și de paspartu. Inspectorul era livid de groază, cu părul răvășit. Domnule, domnule, iertați-mă! Cine? O să vă are v-au confundat. Hoțul de la banca Anglia a trei zile. Iertați! O greșeală dumneavoastră liber. O greșeală ne trebuie să mă costă 20.000 de lire. Haidem pas-fartul. O clipă, mister, vă rog. Știu, suntem grăbiți, dar vicii domnului, nu mai e 55 de secunde ca să l burdușesc puțin pe inspectorul nostru. E cu consimțământul domnului. Fix, de acord. Avem o convenție mai veche, doar 55 de secunde domnule. Din nu ți pot acorda decât 30. E de acord. Gata, gata. Pasfartu! Cele 30 de secunde au trecut. Oh, păcat! Tocmai început, să o strălucită demonstrație a pugilismului francez. Să mergem. Poate găsim un expres care pleacă spre Londra. Expresul a plecat de 35 de minute. Pasfartu, alerg da, atunci la șeful Gării și comandă un tren special. Da. E ora 2 și 45. În cele mult 7 ore trebuie să fim la Londra. Un tren special, domnule? Da. O locomotivă și un vagon. Da, da. Plătesc orice sumă. Da domnule. Ai două minute da. ca să obții aprobarea de la șeful Gării. Da, Cum? De ce? Privește ceasă de căteron. E ora 10 și 3. Am sosit cu o întârziere de 3 minute. Rămășagul era așadar pierdut. Cu fața imperturbabilă, domnul Fox se urcă într-o trăsură și merse la locuința sa de pe Severa Rau. Acolo puse la dispoziția tinelei hinduse apartamentul de jos. Iar el se închise în biroul său de la etaj. Rămase acolo până în seara următoare, fumând și plimbându-se prin încăpere. Nu ieși nici măcar să se ducă la club. Era inutil. Colegii săi l-aștepta să recoseară mai înainte, sâmbătă 21 decembrie. De vreme ce nu sosise atunci, nu avea niciun chef să se ducă la club tocmai astăzi, duminică, pentru a recunoaște în fața tuturor înfrângerea și ruina sa. La orele nouă seara, domnul Fogăl primise pe paspartu să-i cumpere searele cu suplimentele obișnuite de duminică, apoi se instală într-un fotoliu de la parter și așteptă. Nu se auzea decât tic tacul pendulei. Deodată, va năvăli pe ușă ca un nebun. Stăpune, stăpune, supline de Suplimentele nu sunt. Nun, nu sunt? De nu când ziarele nu mai scot suplimente duminica? Nu sunt azi, mâine sunt. Mâine? De ce mâine? Pentru că mâine, nu înțelegeți? Mâine e duminică. Luni. Duminică. A spart tu să pierdut Mâine e luni. Nu, azi e sâmbătă. Sâmbătă? Posibil! Ba da, ba da, ba de da. da. Exclus însemnările din carentul meu arată clar... V-ați înșelat cu o zi. Nu știu cum, dar v-ați înșelat. Am sosit cu 24 de ore mai devreme. Dar vă jur, credeți-mă, acum nu mai avem vreme, decât 10 minute înaintea noastră. Așa că vă rog, vă implor, haideți la club, am adus o trăsură, repede. Dacă gonim, poate mai ajungeți la vreme. Dar vă rog, nu stați, nu mai stați o secundă! Alright, haidem! După cum vedeți, domnilor, pendula clubului nostru va marca acum încheierea rămășagului pe care onorabilul Fileas Fogg l-a pierdut. Mai sunt 17 secunde. Recunoașteți, profesorii, că aceste 17 secunde nu mai pot aduce nicio... De ce? Termenul e valabil până în ultima secundă. Mai avem... Încă 11 secunde. Dacă domnul Fogg... Ar fi sosit cu trenul de Liverpool de la ora 9:30? Trebuia să fie aici de 5 minute. Ori iată, 8 secunde, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Domnilor, pariul este câștigat. Nu încă până la ultima bătaie a pendulului. Profesorii! care domnilor. Oh! Iată-mă, am sorfit. Deci, domnule Stuart, pariu a fost câștigat într-adevăr, dar nu de dumneavoastră, ci de domnul Foc, care a făcut ocolul pământului în 80 de zile. Domnule Foc, vă felicit și vă anunț că cele 20.000 de lire Vă stau la dispoziție. Ora! Ora! Ura! Îngăduiți-mi să vă fericit și eu, domnule Foc, din tată inima. Îți mulțumesc, pat -tut. Totuși, nu înțeleg cum de v-ați putut înșelar la numerătare cu o zi. Așteaptă, am să întreb chiar acum pe profesor. <grijin> Stimate, domnule Armstrong, s-a petrecut totuși ceva ce nu înțeleg nici eu, nici acest băiat de istravă care e valetul meu. Așa nume? Am notat fiecare zi de călătorie în carnetul meu. După calendarul ținut de mine, credeam că am revenit la Londra sâmbătă, 21 decembrie, și când colo nu era decât vineri, 20 decembrie. De unde a ieșit eroarea asta de o zi? Ar însemna că am făcut ocolul Pământului în 79 de zile, nu în 80. Și în 79 și în 80. iată mă dar eu nu glumesc. Nici eu. Nu vă înțeleg. Este o mică problemă de astronomie, domnule Foc. Ați câștigat, fără să bănuiți, o zi, fiindcă ați mers spre est. Dacă ați fi mers spre vest, ați fi pierdut o zi. Tot nu vă înțeleg nici eu. Călătorind spre răsărit, mergând adică în întâmpinarea soarelui, zilele scădeau pentru dumneavoastră cu patru minute la fiecare grad de longitudine străbătut. Mm -hmm. Ceasornicele dumneavoastră nu rămâneau în urmă față de ora locală? Ba da, ba da. chiar și al meu care l-am de la... Stop. Oricum, circumferința pământului numără 360 de grade... E de ajuns să le mulțim cu 4 minute ca să obținem un avans de 1440 de minute. Adică exact 24 de ore cât ați câștigat dumneavoastră fără să vă dați seama. Interesant! Extraordinar! Atunci înseamnă că noi... Înseamnă că mergând mereu spre est, dumneavoastră ați văzut soarele trecând la meridian de 80 de ore, în timp ce noi cei din Londra... Nu l-am văzut decât de 79 de ori. Aha. Așa se explică de ce azi în carnetul dumneavoastră este duminică? Exact. Când de fapt pentru noi nu e decât sâmbătă. Și mai exact. Vă mulțumesc, profesor, și sunt bucuros că mi-ați lămurit această enigmă. De fapt. Mister de Ce? Am uitat! Ce ai uitat? Becul de gaz din camera mea, iar l-am uitat deschis. Iertați-vă, domnule, trebuie să alergi! Dar facturile, domnule, note de neplază! Taci! Și-am spartut! Da. Pentru neglijențe repetate în serviciu, ești concediat din postul de varet. Domnule... Pentru serviciile aduse adus însă mie ca însuțitor, îți ofer postul de secretar cu salariu dublu și întreținere complexă. Iar ca primă însărcinare, da. secretarul nostru, Jean Paspartu va achita din fondul de 20.000 de lire note de plată pentru gazul aerian consumat prostește de fostul nostru varet, Jean <laughs> All Alright!